guri, iru hitu zaigu, amazazpigarren mendeko giro hura, osorik, berreskuratu ezin balin badezakugu ere, emakumaien, omenez, gure gure buruei eta gure sentimendoi pixka bat eragin dezaiak egula. Eragin dezaiak egula, astebukaera batian. Hain zuzen ere, astebukaera honetan. Prestatu hitugu, oroar, eh, esateko, iru, E, kitaldi nagusi horretarako. Bihar Ostirala irailiakogit hamar itzaldi bat. E, Juan Ignacio Pablo, Aharzak, Irakasleak, Inez Agaxen eta bere ingurua Zalantzak izenburuko hitzaldi eh, bat. E, Armaplazan bertan kokatuta dagoen eraikinean izango da. Bihar Ostirala erratzaldeko zazpitan. Eta horrek pentsatzen dut lagunduko digula Hugu ditugun ezagutzak peskat zabaltzen eta hobeto hobeto sehazten. Lanun baterako bi jarduera mota desberdin. Batetik armaplazan izango da Mendina taileraren e, zuzendaritzapean maskara eta mozorro tailerra aurrentzat. Tarratsaldez bestikuspegi ludiko bati helduta Gaueko bederatzitan, plazan bertan, e, beraz dena hor kokatuta gongo da, zugarra murdiko sorginea izea izeneko antzerkitaldeak mila zeireunda amaikako sorginea e, epaiketan onarritutako antzezpena eskeniko du. Ezaten dut gaueko bederatzitan, aproetxatu nahi gendu pixko bat iluntasuna ere giroari laguntzeko.